– Дякую, – сказала Віталія. – За що? – До побачення. Через два тижні вона таки отримала короткого-короткого, Боже, якого короткого листа. – Дякую, що ти є. Я тебе чекаю. Я тебе завжди чекатиму. Я тебе чекатиму. Мама. Розділ 22. За місяць до початку війни Даса написала першого листа до мами. – Сама б не додумалася. – Сонтаринка сказала. «А ти напиши мамі. Ти гадаєш, тебе дозволить відправити? А ти без дозволу. Я ж не знаю маминої адреси. Просто пиши». Іда записала. Спочатку про те, що відбувається в їхньому будинку-інтернаті, але не скаржачись, а швидше іронізуючи, з сумним гумором оповідаючи про життя тут, реальне і нереальне, де їй нібито було добре, де її оточували друзі, реальні і нереальні. Та ж санта Ринка, Лірка і Аня, остання досі жива, але не такі, якими були насправді. Писала про хмари, яблуньку, прочитані книжки. Спочатку писала на папері крадькома у спальній бібліотеці, за спальним корпусом на колодах, ховала листи за пазухою. Листки, яких більшало, зігрівали її, і мовби гріла мама, якій вони призначалися. Та якось її спитала, підозріло косячись в котрась із дівчат. «А що-то в тебе під одягом шелестить?» Да зазлякалася. «Не того, що можуть викрити, забрати, а того, що можуть прочитати слова, призначені тільки мамі». Вона сховала їх у баночці з-під варення. Побачила, як баночку викидала кухарка у бак біля їдальні. Підкралась, викрала баночку. Акуратно помила, і баночка стала сховищем для слів, призначених мамі. Баночку закопала під стіною біля колод – і відтоді стала писати листи мамі, потомки. Потім вона стала придумувати листи від мами. Першого такого листа, ніжного-ніжного, зовсім без докорів, отримала за три дні до війни. За цей час змінилось ставлення до неї Детяни Борисівни. Тебе не дорікнула їй жодним словом після повернення з лікарні. Не накричала і ні про що не запитала. Просто робила вигляд, що такої підопічної, як Даза Рубцова, не існує. З Дазою перестали спілкуватися однокласниці і мешканки спальні з інших класів, за винятком Санта Ринки, Лерки, ще хіба двох-трьох дівчат, котрі в годи кидали якесь слово. Явище, коли з кимось не спілкувалися, було в них розповсюджене, називалося піонерський бойкот. Таким бойкотом карали тих, хто порушував дисципліну або погано вчився, а ще котрі вперто не хотіли відмовлятися від батьків. Бойкот був тимчасовим чи довготривалим, його оголошували на лінійці чи піонерських зборах. Винуватець мусив, старався виправити, заслужити припинення бойкоту. Дазі бойкот не оголошували, просто перестали з нею розмовляти і все, мов за помахом чарівної палички. Але в чиїх руках та паличках знаходиться, Даза здогадувалась. Наприкінці навчального року в неї знову погіршилася успішність. Замість дуже добре і добре, косяком пішли задовільно і навіть неуд, незадовільно. Хоча відповідала вона так само гарно, вчила уроки і робила домашні завдання старанно – Бага більше, в творі на вільну тему, їй навмисна вчителька, вихователька, виставили зайву літеру, переправили О на А, дали непотрібну кому, в іншому місці перетворили крапку на туж кому. Коли Даза побачила свій твір, під яким стояло за зміст, добре, за грамотність, не зад, загальна оцінка задовільно, вона не вірила своїм очам. Червоні підкреслення помилоки різали очі, потім вона опустила ті очі, скропила зошит сльозами, клас, а за ним і цілий світ кудись попливли. Окремо від них у повітрі привла вона, Даза. Рубцова, різкий, гострий, мов лезав бритвочки, якої заточували олівці, голос вернув її до тями. «Що з тобою?» Вчителька спитала суворо, дуже суворо, тоді крикнула. «Встань, коли до тебе звертається!» Даза підвелася. Ноги й руки, все тіло ставало ватяни. Я, «Я так не писала?» «Що не писала?» «Я не робила цих помилок?» «Яких помилок?» Ось цих. Даза піднесла зошит Варварі Семенівни та подивилася зошит, а тоді на Дазу. А хто ж зробив? Не знаю. Ти? Ти мене в чомусь підозрюєш, Рубцова? Ні, закалась Даза, ні, але, що але? Нічого. Даза подумала, віднині вона пропаща, зовсім пропаща. Я зовсім пропаща, так ще раз подумала. То було в травні. І від цього почуття пропащості порятувала її Сантаринка, порадивши писати листа мамі. Війна прийшла несподівано, І вже потім, зрозуміє Даза, порятувала її від багато чого. Але війна принесла й велике горе. Хоча спочатку ніякого горя не передбачалось, Тетяна Борисівна сказала, повідомивши про підступний напад фашистів, що через місяць кращі піонери поїдуть на екскурсію до здобутого доблесної героїчної червоної армії Берліна дивитися на Гітлера у Клітці. Через місяць їх вантажили в теплушки, вивозили кудись на схід, бо ворог, наближаючись до Києва, уже навіть обійшов їхнє містечко. Теплушки виявились звичайними товарними вагонами, причепленими до сустава з цистернами, і в кожен з чотирьох вагонів їх набили густіше, ніж оселеців у бочку. Поїзд їде Україною, переїжджає Дніпро, Даза чує голос, хоч би зараз не налетіли, Віра Ситченко, а до Дази тулиця Сантаринка чи Даза до Сантарини. Їх білих ворон, ворогів чи майже ворогів, хотіли розмістити в різних вагонах. Крик сонтаринки крізь час, крізь простір, чутний, як тоді. Ми будемо разом. Або розстріляйте нас тут. Тебе ця, ця німецька біцпівачка, німецька вівчарка. Я не дивуюсь, а ти теж рубцова. Я теж хочу бути разом із сонтариною, вперто каже Даза. Раптом сонтарина підходить до виховательки. Якщо ви не вибачитесь, Тетяно Борисіно, я проколю собі живіт, ось цим сил, шилом або серце. Що, вибачитись перед тобою? Тебе вирішить. Це за що я маю вибачатись? Я не німецька підспівачка, Сонтарина представляє шило, яке невідомо де знайшла до живота. Я радянська людина. Тебе кинулась до неї і після короткої боротьби забрала шило. Вибачитись не вибачилась, але дозволила їхати разом. Сонтарині і Дазі. А літаки налетіли вже за Дніпром. Ешелон, мов би розтанав навпіл боли, видно було нескошену пшеницю, яка починалася відразу за рідкою посадкою. Ревіння літаків саме так сприйняла дазаті звуки, нагнали шах. А потім прогриміли вибухи, одна бомба влучила в застерну, інша в сусідні вагони.